У нас був румунський комендант. По їхньому претру. Чувся в темряві співучий, веселий голос Хомихаєцького. То я до нього день при дню ходив, аби він повернув мені корову. А він, харцезяка, день при дню мене шмагав. А ти все-таки ходив? А я ходив, бо дай йому і кісточки дрібненько рознесло. І повернув. Гоби дві руки, заналигач, і повів десь у свій Букарешт. Ласій, видно, був до молока та сметанки. Ниньки при Дунаї де-небудь твоя корівчина, пасець. Упізнаю відберу. Втікаючи, вони співали. Антонеску дав на всіх румунів на Кавказ, а румуна нідурної на каруцу і домої. Заспівали, як припекло на Україні. А тут, бач, уникдот на доторі Спроста не вгрезеш. Припечето й звідси геть ви втікають. А швидше несло б їх з димом та щадом. Черниш стає. І чай курити. Внизу простивилася сиза прохолода ночі. Подекуди в полі схоплюються червоні спалахи вибухів. По висоті над бойовими порядками піхоти звисають ракети і в'януть, падаючи, як згіднуто сліпуче волоття. А за горою все небо є триця. Палає румунський тил, палає вся романія тривожно і загадково. Цю, подайте ще зло Вигукнув раптом Гай, заткуючи від брустера. Черниш, що саме проходив мимо, здивовано зупинився. Що таке, товаришу Гай? Рука, вчинясь рука. Бручий ящик. Гай матнув по брустеру і наткнувся на неї. Черниш нахилився і справді побачив у темряві скарлючу руку, що звесала в саме коп перегороджуючи дорогу. З почуттям бредливості, в якому не хотів сам собі признатися, Черниш узяв її холодну, вже задубілу, і откинув знову на бруствер, щоб пройти. А на долоні в нього ніби лишилося щось липке, ідучи він весь час відтирав долоню землею, проте йому ще кілька днів після того, коли брався їсти, Здавалося, що від руки тхне, і його нудило. Вони наближалися до захлятого місця, відкритої галявини при вході до Яру. Вся галявина ще й досі прострілювалася противником з кулеметів, і Черниш, скомандувавши бійцям лягти, ліг сам. Тут можна було пробиратися тільки поповзом. Черниш повз позритій землі, що вся смерділа газами і трупами. Куль гидко дзвеніли весь час, то пролітаючи над головою, то цмокаючи поруч у щось м'яке, як у тісто. Трупи щораз загороджували йому путь, а позаду з важким сопінням плазували один за одним бійці, тягнучи ящики за собою. Іноді Чернишеві здавалося, що це не ніч, а білий день, і що ворогові зараз видно все, до зірки на його пілоці. Тоді він намить ховав голову за якогось убитого і, причаївшись, ждав товаришів. А переборовши химеру, зачувши поблизу знайоме сопіння, знову збирався весь у напружений кулак і повздалі. Раптом позад нього хтось закричав страшним нелюдським криком. Моторошним серед цієї тьми, де навіть розмовляти було дозволено тільки пошипки. Хлопці, братики, браточки! Чернишеві зробилося страшно. Хто так може кричати? Чиї? Чий це голос, повний безмежного відчаю, Пронизливий, знівечений болем, Він прозвучав так неприродно, Що Черниш не міг пізнати його. Браточки, зойкнуло ще раз серед ночі Так гостро і волаючо, Що здавалось почують його Над усією величезною висотою, по обидва схили її, І звідусіль кинуться рятувати людину. Сколихнути всю ніч своїм зойком, Так закричати на повний голос, Міг лише той, хто має останнє право на це, Міг лише вбитий, щойно, отут убитий. Черниша мамохідь кинула вперед, Далі від того крику, що вже переходив у стогін. Він чув, як за ними всі бійці повзуть швидше, Бо сапуття ще й частіше. Кулі прошивали повітря щораз густіше. Нарешті черний ж досяг каменя, За яким вони спинялись кожного разу, Щоб передихнути. Сюди кулі не залітали. «Що я зробив?» Одразу жахнувся Черниш. «Що я зробив?» Стемряви підповзали бійці і зупинялись мовчки навколо, не підіймаючи голів від землі. «Кого нема?» – майже закричав Черниш, лютуючи невідомо на кого. «Кого нема?» Не було двох. Бузька і Вакуленка. Черниш, готовий на все, рішуче обернувся і поповз назад. Хай краще вб'є, але так він не піде до Брянського. Краще вже, але тут його хтось міцно вхопив за ногу. Не ходіть, ось я. Це був Гай. Не чекаючи відповіді, він зашерхотів у темряві, як вуж, розмашисто працюючи ліктями і колінами, вміло маневруючи межитрупів, боєць поповз на стогі. Зищали кулі. Іноді подзенькуючи, мабуть, обчуюсь лопатку. Гай не звертав уваги на ці звуки. Він чув поблизу щось незрівнянно важливіше. Глухе туркотіння. Наче десь поруч воркували голуби. Намасав рукою тіло, ще тепле і все мокре від поту. Почоботу домашнього крою впізнав, що це бузько. Тіло звинулося, розправилось, ще раз звинулось, і весь час було чути поблизу тихе оте воркотіння, кров била латівкою з-під пахви. Гай приклав вухо до грудей. Стало тихо, наче заніміла в подиві вся земля. Серце не билось. Боєць понишпорив у кишенях. Забрав гаманець, патрони і знов поповз. За кілька метрів він опізнав Вакуленка, бо навіть у темряві заблищала його лобата, лиса-голова безпілотки. Цей був вбитий на повал. Куля прийшла крізь горло і вийшла на потилиці. Біля каменя Гай передав чернишеві документи вбитих, а собі залишив тільки буйськові патрони. Всі знову встали, піддавши один одному трипудові ящики, кулемети татакали в темноту. Над висотою ракети хотіли сягнути неба і, знесилившись, гнулися і вмирали, розсипаючись холодним сяйвом. Поки прийшли на місце, ніхто не сказав ні слова. На вогневій, відшукавши Брянського, Черниж доповів йому, що люди змінами повернулися. Одначе двох убито. Брянський уважно і серйозно вислухав рапорт, розпитав про деякі подробиці. — Жаль, — сказав він після мовчанки. — Жаль. — Особливо цього Ваколенка. З нього був би небикий наводчик. Я мав його на прикметі. — Ну що ж, Брянський якусь мить подумав, піднявши голову, звернувся до Чернеша. «Що ж, збирай, друже, людей, і знову помінь, на ранок має бути Сабантуй!» Чернишко зернув і подав команду на п'ятий рейс. На ранок справді почався Сабантуй, який уже й не змовкав до самого вечора. В бій були ведені всі піхотні батальйони. Вони блокували зліва кілька живих щедотів. Противник теж підкинув значні сили піхоти і виводив її раз по раз закопів у контратаки, щоб звільнити замкнені в гарнізону. Кілька разів сходилась піхота в рукопаш на самій вершині. Безнастанний гул, тріскотнява і хмари диму стояли над висотою, заволікаючи сонце. Брянський стояв на спостережному пункті сьомої стрілецької роти і звідси керував огнем. Він мав завдання весь час тримати під обстрілом одну з важливих траншей, що йшла з румунського тилу на висоту, вплітаючись у складне мережеву її оборону. У стереотрубу Брянський добре бачив цю траншею, оплетену зсередин лозою. По ній він бив з самого ранку. Поригуючи вогонь, він рідко заглядав у таблицю стрільб, познав її майже на пам'ять. Взагалі, математична пам'ять у нього була розвинута надзвичайно. Коли міни лягали десь поза траншеєю, на впаленій, переритій землі, Брянський не міг стримати свого роздратування. «Партачі! Партачі! Партачі!» Кричав він за кожним невдалим пострілом і, не відриваючись очима від цілі, грозився в трубку телефоністові і вимагав негайно ж повідомити установки. Йому здавалося, що там наводчики геть усе переплутали. Зате, коли міна вибухала в самій траншеї, сповнюючи її димом, обличчя Брянського сяяло від вдоволення, він хапав шовкуна за плече, і енергійно тикав орденарця в тому напрямі. Бачиш, бачиш, говорив він, не спускаючи очей з траншеї. Накрито, ціль накрито, чудесно, молодці. І на швидку записував щось собі у блокнот. Організацію бою він завжди сприймав як процес невпинної творчості, матеріал для все нових узагальнень і вдосконалень. Брянський оцінював бій не лише за його остаточними результатами, хоч це було, звичайно, головне, а ще й за тим, як цей бій був підготовлений, проведений, як розгортався, як переборювалися складні ситуації і несподіванки, що завжди виникають у ході бойових дій. Навіть найменша операція батальйону виступала перед Брянським або неохайною, як він говорив, з зайвими жертвами, або зробленою точно, красиво, з найменшими втратами. Після бою, коли командир батальйону збирає командирів рот, щоб зробити підсумки, Брянський нерідко саме так і висловлюється. Знищення такої-то групи противника, а втім-то переліску було проведено рішуче, точно, красиво. Командири стрілецьких рот не примануть нагоди покипкувати з Брянського. Особливо, каже котрийсь, красиво сержант Новиков засадив багнет тому німецькому, он траві пупа. І зараз, керуючи вогнем своєї роти, Брянський весь час стежить і за вогнем інших мінрот та мінометних батарей. Звертаючись щоразу до Шовкуна із своїми спостереженнями. Дивись, дивись, як Сергеєв будує веєр. Іть жук, накрив, накрив усіх. Шовкун, який не знав ніякого Сергієва, і зовсім туманно розумівся на веєрах, немало дивувався з цієї невгамовності свого командира. «І навіщо вам, товаришу гвардії, старший лейтенант, отой Сергеєв?» – насмілювався запитати ординарець з м'якою чемністю. «Хіба вам мало клопоту з своєю ротою? Чи ви за того Сергієва відповідаєте?» «Шавкон», – зиркав на нього Брянський з несподіваною суворістю.